але перед тим прослуховую їх і проміжками у кілька хвилин натискаю на кнопку «Рекорд», тоді на них виходить якесь незрозуміле жаб'яче кумкання. «Розумієте?» – пояснює мені головлікар. Він гадає, що мені це цікаво, що я тільки тому тут, аби написати величезний епос про його срану лікарню. Частіше за все симптоматичні психози відбуваються на тлі картинної депресії, депресивно-маревного, галюцинарно-параноїдального станів, апатичного ступора, маніакальних розладів, конфабульозу псевдопаралітичного і транзиторного корсаківського синдромів. У його молі немає ніяких підозрілих краплень. Навіть якби я записала все це на касету, вона чітка і маніакальна. Він навіть хапає мене за гудзик джинсової куртки і нервово намагається відкрутити його. Депресивні стани в одному випадку супроводжуються ідеаторною і моторною загальмованістю і скидаються на фазу маніакально-депресивного психозу. Відміна лише у перманентній астенії, яка посилюється ввечері. В інших випадках картина депресії дуже нагадує симптоми інволюційної меланхолії. Хворі збуджені, збентежені. Увесь час повторюють одні й ті самі фрази «У мене немає підставу скаржитись на долю, у мене немає підставу скаржитись на долю, у мене, тепер у мене, точно їх немає». «Може, кави?» – каже нарешті лікар. У нього густа чорна борода, у якій застрягли крихти хліба, мабуть, з'їв бутерброд. Його рука усе ще крутить мій гудзик і пітніє прямо на очах. Долоня червона, як дупа павіана». Часом, я думаю, що на тілі людини є більш сороніцькі місця, ніж ті, які вона звикла ховати під одягом. Наприклад, внутрішній бід долоні, або стопа, або мочка вуха. Ну, вухо – це взагалі. Мабуть, Ван Гог відчув цей сором першим. Удома я відшукую на полицях монографію професора Б.А. Целібєєва з історією хвороби Ван Гога. Уночі він кілька разів прокидався, підходив до ліжка Гогена і уважно дивився на нього. Коли той прокидався і перелякано питав, у чому справа, Вінсент мовчки відходив і лягав у своє ліжко. Наступного ранку в кав'ярні Вінсент зненацька запустив склянкою з абсентом у голову побратима, після чого Гоген допоміг йому встати з цільця. Відвів додому, поклав на ліжко. Увечері Ван Гогна кинувся на нього з лезом. Гоген, я вже майже перетнув Майдан, Віктора, його коли почув позаду себе добре мені знайомі кроки і уривчасти дихання. Я озирнувся тієї миті, коли він сент кинувся до мене з лезом в руці. Погляд мій тоді, мабуть, був достатньо потужним, адже він завмер, і, схиливши голову, побіг додому. Того ж вечора Ван Гог відтяв собі вухо, довго зупиняв кровотечу, потім ретельно відмив вухо в воді, та, загорнувши його у серветку, відніс до будинку розпусти, до якого часто навідувався. Там віддав серветку, перший, ліпший повій, словами «Ось, сувенір від мене». Повернувшись додому, Вінсент міцно заснув. Наступного ранку до нього постукала поліція із звинуваченням в нападі на Огена. Вінсенте забрали до лікарні, де він якийсь час перебував у збудженому стані. Періодично він замовкав і заклякав в одній позі. Потім зробив малюнок із зображенням натовпу і свічками на капелюхах і підписав його «Людство – це збіжжя, яке належить зжати». Я торкаюсь свого вуха, Воно рожеве і не м'ясисте. Його важко ненавидіти, адже на перший погляд воно беззахисне і довірливе. У нього можна відкнути сережку, нашіптувати брутальні слова, зливати дезу, влити отруту. Ним можна милуватися і описувати у любовному романі. Його можна смикати, коли брешеш, скручувати у зврушливу рурочку. Воно тримає сонцезахисні окуляри і часом живе своїм відокремленим життям. Вухо чує лише те, що бажає чути, і тому воно підступне. Від того, яку інформацію воно доводить до всього організму,